селяють підозру один до одного, ненависть, заздрість і задобу крові. Хто це великий? Ні, це не своя держава, не свої люди. Такий стан поза логікою нормального мислення, поза змістом життя людини на землі. То в когось селився диявол, злий дух, і вершиться це зло. Во первах, вони не вірять, що політика винищення селянства здійснюється за вказівкою згори. Свідоміші з них, передусім ті, хто брав участь у революції та громадянській війні на боці більшовиків, намагаються віднайти справедливість у Москві, апелюють до вірного Ленінця. Так у квітні 1932 року колгоспники села Горби Глобинського району на Кременчуччині посилають листа до ЦКВ КПБ Йосифу Віссарігоновичу Сталіну. Шановний товаришу Сталіну, чи є закон радянської влади, щоб селянство сиділо голодне, так як ми, колгоспники, не маємо вже з 1-1-42 року в своєму колгоспі ні фунта хліба. І зараз не тільки горби, а взяти треба Глобинські і Семенівський райони де поголовний голод серед народу. Ми, колгоспники, і вирішили спитати, що буде далі? Постає питання, як ми можемо будувати соціалістичне будівництво народного господарства, коли ми прижечені на голодну смерть, бо ще довражаю чотири місяці? Питаємо, за що ми билися на фронтах? За те, щоб сидіти голодними щоб бачить, як вмирають діти в корчах голоду. Селяни не усвідомлювали, що здійснюється страхітливий план винищення українства. Але це зрозуміли деякі політики, дипломати. Консул Королівського посольства Італії в Москві Раденіго доповідав 31 травня 1933 року про голод на Україні стверджуючи, що цей голодомор уряд Москви справді заздалегідь підготовив за допомогою жорстокої реквізиції. І підкреслював, що в основі такої політики є, напевно, призначене зліквідувати українську проблему протягом кількох місяців з жертвою від 10 до 15 мільйонів осіб. Нехай ця цифра не здається перебільшена, пише далі консул. За цієї думки, що її перевищили, і що, мабуть, уже її досягли. І нарешті узагальнює. Закінчую. Сучасне нещастя спричинить колонізацію, переважно російську, України. Воно змінить її етнографічний характер. У, може, дуже близькій майбутності не можна буде більше говорити про Україну, ні про український народ, ані тим самим, українську проблему, тому що Україна в дійсності стане російським краєм. На відміну від італійського дипломата, лідер радикальної партії Франції Едуард Еріо, який відвічі обрався прем'єром своєї країни під час свого перебування в Україні у серпні-вересні 1933 року, не побачив жодних ознак голоду і тому засудив ті статті в яких світову громадськість інформували про сталінський голодомор. Не тільки Едуард Еріо потрапив на вудочку сталінської політики окозамилювання. Потім кінські села витворювалися для багатьох дипломатів, письменників, журналістів. Англійський письменник Бернард Шоу заявляв, я не бачив в Росії жодної голодної людини, молодої чи старої, Відбувалося систематичне, масове винищення народу, а світ мовчав. Такої жорстокої, варварської форми колонізації людство ще не знало. Тому вона вражала своєю жахливою навальністю, без будь-яких моральних застережень, без озрань, а що скаже світ, без жалю і співчуття до тих знаних і голодних. Заради яких, начебто, й творився на крові та насильстві новий світ. Десятки сотні тисяч селян і робітників України забрала революція і громадянська війна.